Aur eguez, mailiaatzaren hamaluan, duela berroge urte lortu zuen Euskal Herrriaak beresteko tontorrera iristea. Euskal Herriak diogu herrioosoak garaaiper handi gisa ospatuzuelako lorpen hura. Baina igozotenakane mendizaleak izan ziren. Jakinaa hamabi mendizaleko taldearen garaipena izan zen eta samakeeta eta xeerpen ere bai, tontorrera hala ere bi iritsi ziren. Martin Zabaleta, mendizale ernaaniierra eta pasan tenba Xerpa. ¡A ver, a ver! ¡Eres un hombre muy bien! ¡Qué tal en Honduras! ¡Gora Euskadi Azcatutá! ¡Gora Euskadi Antinuclea Ra! ¡Haz ¡Ahí te voy ¡Cambio! ¡Eguín de su té, Martín! ¡Sorío nac! ¡Sorío nac! ¡Bezar cada vero va a Biyurí! ¡Ser modu seudete orain! ¡Cambio! ¡Hondo, hondo! ¡Hizka nekatzuak! ¡Gayo Tóxik! Andio. Edoreiro Martin, ¿cómo Adin batetik gora gabiltza nokane oreitzen dugu. Oso ondi izan zela. Oso ondi, abegira. Ilar iristearen parekoa izan zen, gara hartan aur edo edo gaztetxo genen askorentzat bai. ez. Aini hurrun, aina ondi, xineste zinazirudien guretzat. Ba, ba. Placer izugarria da, hori izugarria da guretzat, Martín Zabaleta gurtzea. Martín, egunon? Eixo, egunon? Zer moduz... Eh, eh, zer... Montanatik. Montanatik. Bai. Zer moduz bizitzara batetako montanan, Martin. Eh, bueno... Ondo, oso ondo, bai, ondo, o, hemen ondo moldatzen naiz. Mm. Esto, bueno, gizarte majoa, eh, geho mendiz aleta zunare oso indartsua dago hemen, inguruan, eh, lagun honak, eta, ba, ondo, zo Horre, montanan, Martín, deitzen omen dizute, azeri Zaharra, Silver Fox. A Ala da, ba. bueno, talde bat gea, eh? talde bat eh denargea pos 80tik gorakoak eh eta baino gazteak gasteak esaten dute hori ez da hor, mm. <laughs> e, <lesenia, laughs> bakarrik azeri... e, mendien mendinen ondikame jarraitzen duta gaurak politak egiten ditu eta orduan bai pues. hori da asterisarra baina baina sasoiko eh iaz bertan patagonian Fitz Roy igozenuen E, eh, bueno, bai, bai, gogoa banaukan, eh? eh, eh Lehenbizikoaldez izan itzaman xabir errokin, mila bedatzen, eh, bedatzen irurogeitan da sortzian. Egin, eh, gure nunean gure bidaia eh, Mexikotikan eh, Patagoniara, eh, eh, kotxez, klaro, joz mendi, mendi batzuek, hor pues eh, nazio batzuek, e posible sean leku eta porque batzutan negua zen neporun da hola baina hala joan ginean beraino eta han saiatu ginean pues fisro e, egiten ta bueno ama ospate egune honitzen egonitzenan eh berore 15 superior hortan pues, ber, zerbait aldatu izan fisro inguru baina hizia eta igual de eta hala gelditu zen mm. ta pero Gero bekerola, bi aldiz izan du naiz. Eta, bueno, e, e, behimatean, suertu biskatekin, egin e genuen pointzen hot, e, Williamson errutara, eta geo pues, ostia gogu egin lehietu honetan. Ez ke, Patagoneiko e dia, e, Mikel Angelok, egin e, balueke, Ez baduzue eskultura batzu es. oso polita, hemendi polita edanakoi pues, sa nagokien munduan. Yeah. Eta, bueno, eh gouekin gelditu nitzan ta nengurtean pozidan den uh, posibilidade de eta suerte fisikatekin io ginen eh mm -hmm. Bai, Martin Zabaletak irurogeita urte ditu eta jarraitzen du mendira igotzen eta esan digua, nola eiaz Patagonian izan zen Fitz izeneko mendi horretan. Bueno, guretzat, orea da Martin Zabaletarekin hitz egitea eta orea da Felipe Uriarte agurtzea ere, Felipe ere izan zelako berestera igotzen espedizio horretako kide, Felipe, egun on zer moduz? Bai, egunon. Ba, e, oso onbi. Bai. E, Martin harrapatu dugu Montanan eta zu Euskal Herrian, Oñati-nzabiltsa, Oñati eta Nafarroko gintza artean ibiltzen zara, ezta? Eh, bai, azkeneko bihurtubetan batez eh Oñati e, gaintzara ere joten gean, oski, baina azkeneko bihurtubetan eh Oñati eta ba ondo, herrikoiskor iskorrontan, eh Aisgorrin inguruan, ba, lehenan bizigera. Mhm. Mm Zuher Mendiei, mendira noiz nai joanez, ezta? betean? Bueno, Ez nagoa Ja urte bete e, eskubiko aldakan protesik jarriziatela, titaniozko protesizoragarria. Bai, ala izango e, da. Ori eta bosurtetako balio duna. Bai. Orain, hori irubita ma bosurtekin jarriziatzen, jarriziaten, hor dune, e, urte arte iraun behar dut. Hori da. Zer, eta bosurte horiek gaztatu berkutie. Hori, aprovechatu behar duzu. Protesio hori ez da. Titaniozkoa. Bai. bai. Haizu, Felipe. Eh, berrogi urte joan dira? Bai, berrogi urte, bai, jundie, e, askara pasatzen dira, eh? mm -hmm. bai, jundie, eta nola ikusten dugu, ba, bueno, egia esan, arkaizkan honi baino beto esan du, e, bizitzaden igadura lausotzailez aiestezinea, hau da, betabrekoekin, bizitza pasatzen du, berrogi urte ondo esan duzun bezala, bai. eta Hor bueno, dutzu hainbat e, irudik e, urrunak, eta beino arrotasun ez baino, esango nuke bizipozaz horitzen e, dudala kontu guztieiek, ondo indako lan eik duten bizipozaz esango Bai. Mm -hmm e ondo egindako lanek uzten duten bizi eta martinek nola aurreitzen du gaurk egunez orain dela berrogi urte gertatu zena nola heldu zineten everesteko tontorrera martin zu nor aurreitzen duzu eh ni nago g jaqo egune segunez e, zer inguten bilhar o zer inguten e, datorren urtean e? ez dut asko ikusten atzealdea nerea da biskat aurrea joatea horiendikan Badaukago indarra eta posibiliadek hoi iteko eta hortaz eh, jarra itzen dut. Eh? Beraz, eh, ez dugu egipen satzen zer pasatu zen orain dela berrogi urte eberesteko gaina hartan. Eta gero, badakigu jakin, orain e, kronikak berriz ere errepasatuz jetxiera oso komplikatu oso zaila izan zela, ez da? Eh, tontorreti geiztea? Bai, eh, ala izan zen. Ikusi nuen, pues, pasan, nahiko fraketz. Zabildela, ezagin nekeakin, no, ez ezagin aurrea joateko, ni aseguratzeko atzetikan. Eta, bueno, hilariko pasu hori pasaken unean, ezagin ez nion ikusi e, hala ertzabatean atzetikan, zer egin zun, baina joan zen e, kornizabaten iskina gehi egi, eta puskatu egin zun, eta behera erorizan. Eta, bueno, hor, denbora pixkaba pa, e, pasagenoen, e, bueno, reskateak eta oiek eta geobeak bere indarra e, berera etortzeko. Eta gaua egin zegun, elurretan, eta azkenian esan genuen gutxinean guazen egoko tontorrera, oi dago zortzi da, mila eta zortzi izan metrola. Eta han esan genuen, pues, bizaka, pues, gaua pasagenoen zer gabez, dendarik, ez uraik, ez uh -huh. oso genorik, eta ez gabe eta gaua oso otza. Bueno, eh, deitu nuen radioz bera, eta ben, es, bekoa pues, oso durdurik zauden uh -huh. ortaz, es, porque gutxitan egin da olako bivakak eta egin dian pues, nahiko korrak eta gaizkiat Eta azala, pues, urrunga unean, deitu nunian, E, postu zian e, postu zian beheraldean eta barakit garaioak esan ziala e martin e, bazakian jotan egola indarraigabe indarra esan zian e, martin aurrea animo e, indarra buruan daude eta alaz egia da, mehene, korputzean ezean, gauza hondirik eta alaz etxiginean e, egoko lepoa nahiko Leku otta, e, babesabeku lekuan, gogorra, kanioneri indzailan e, dendan sartu nitzanean, Lorentekin eta Xerpakin, paraizua. Mm -hmm. eh? e, oso do e, kontuzi, kontuzi dut egin, egoko lepoan. Mm -hmm. Eta urrungo ginean, jitxiran, ja, e, topatu nitzan e, Xabier Erro eta Felipekin, Horako bidean zihuazten, pues, entorrako bideakkin, klaro. Uh -huh. e, Baina, jan, rai joan deitu zuen bera, bera, eta esan zioten, bueno, ekspedizioa hemen bukatuko da eta alaz, denok, eh, bera aldea, hechi, hechi ginean ginen, lagundu ziaten, uh -huh. bera geisten, eta ala, pues, biharrengo kampua gozela, ja lotzeko paeta hetxita, eh, elur jauzi bat ikusi nuen, Entzun nuen lembizti eta errepatu nuen eta ikusi nuen anlogar. Xerpa bat zatorren elurtartean. Eta, bueno, jakin nuen gero, jakin nuen katalan, e, espeizioako, lotzoko, espeizioako xerpa zela eta gizakoa. Mm. Pues el eta horrengo gabaltan horri iltzen e, bigarrengo kanpoan. Me Nagorri hoira mendian. Bai, kronika. martinak lehen esan duan eh, iraganera begiratzea baino giliago gustatzen zaiola etorkizunera begira, baina gogoratzen du eh, gaur 40 urte gertatu zena atzo pasiestan barriz bezela, eh. Eta ez da horitzekoa, gaua, eh, kanpin dendaritza ezzer gabe 8000 metrotik gora. Neke horrekin, jan gabe, temperatura horrekin bizirik irtetzea miraria, ez eh, Martin. Pues, bai, bai, hmm. e, bueno, ez tagit, e, gogua, bizitzeko, eta ez nuen bildurre, zerre, hortaz, geldituko angeldituko nitzanik oorla, bakarri pensatzen nuen, e, e, bero eotea, eta ez nuen, ez naukan beste pensamenturik e, nere buruan, ez. E, oldun, lasai, e, bildurre garegabe, eta nulla white pasagenuen gaua eh mm. e, e, e, pasan, naiz, ezala, eh pasan gurtzenaitse saietsit ala nere mali hartzen da sateni oneko campo gultzaitenion eh, porque el círculo se llamostozian eta baino ala pues, batzen batzun bizkarran e, inguruan pasagenuan gaua koncho mm -hmm. E, Felipe, mila e, beratzeunda larogei garren urtean Euskaldunak eberestera irizteura e, mendiz aletasunaren lorpenabaino, zerbait gehiago izan zen, ez da? Bai, uste dut, ez? E, kontutan uki bihar da, ba, garaiaietan oraindik herrialde asko ez zien bede ikurriña eberesten gaiurrean jarri zutela, ez? E, ba, mila beratzeunda larogei eta bosarte gaiti bera nazio guztiak nahi izan zuten e bere ikurrina eberesteko gailurren ipinez orduene batzen eberestea jultia batzen e, nazioen e, estatuen eta nazio eta estatuen aberatzen e, aleginea e, bere kurrina eta nolabait bere buruaren aldarri bezala ja, ikusten zenez e, pensa E, e, Japoniarrak rak 1928 magostean zian, mm -hmm. lehenengo makubikin e, Jozua ebetarrak e, iruita medetzean eta Frantzesak gure gait iruita medzortzean e, e, eta hain zuzen laro, laro gehian gurekin neku hartan ur, e, ilo zuten Polonia gara lehenengo aldia bereste neguen eta bueno, ba, Euskal Herriko erritziki bateko ikurriña Everesten gailuraren erotia bazen zerbait, ez? Bazen zerbait. Eh, niku utet Everesteko gailurrean e, ikurriña ipintzea ba nolabait e, zerbait ere e, politiko bazen, Izan zen ezta nazioa hera eta gainer gine, hueones. Eta gine ba beste herrialde handi handien parian. Eta, hoi, di guztetak herriak hola sentituzula zula, gara ietan, ba bueno, badakigu, bu, laro gehiagoan segiroze goen e, gure, gure herri honetan, eta, bueno, dena zegoen, e, borrak alatza, eta, kontxo, ba, e, herriak hoi sentitu e, denok e, gaiurrean gaudela ezta. Mm. Eta Euskal Herriak zituen ametxoiek, garai hartan zituen ametxoiek, eh, Martin, non geratu direra uste duzu edo baduzu gogoeta bazukorren inguruan, ez da? E, e, non gelditu dio? Lenovo periperiak e, uci dio peri nere e, sauskiztu bat sakarana, esan diot hor gelditu dio da nik uste. Eh, olegan e araitzendego ondala berroi urte bezala alde eh, demokrazia tapatu onekin... Eh, ...esto... ...esto gauza ondik... ...atera... Eh, ...aurrea, ez... Es, ...estagit... ...zesan, eh, ortaz... Eh, ...ta geho... ...gorena egian... Eh, ...momentu ontan... ...ditu problematuz... ...biruso honekin da... ...gauzak okartzen egian... ...egi esan... ...e, ondik ane... Euskal Herrian presoak hor daude, juetzak e, lengokuak jarraitzen dute, e, zapaltzen e, gure nahiak, ez, gut, e, gure nortasuna, eta ez da. E, ez dut ikusten biderik aldatzeko. Ez. E, gogoi badunik. At atreben, tikizu barba. Bai, Felipe? E, ba, ametsak noan gedatu dira, ez da. Eta berrobaile urte guetan, e, 1921 dela rogitik anona, e, mendiko izaleok e, ikurrinak jarri ditugu munduko planeta osoko mendikailuran dienetan. Hiru e, euskal mendiko izale amalau sorti milakoak eskalotu dute. Iru. Iru. Ez bat. Ez batek. Iru. Eta mundu osoko gailur eta pareta zailetan egon gea ikurrinea jartzen e, mendizaleok. Hau da, mendizaleok nazio gintza. Nazio gintzan jardun dugu. Jendea, munduan badaki Euskalera esistitzen dela eta han badu dela mendizaleak. Beno ez bakarri mendizaleok, idazleak, ondala berro urte, ontsa, e, mila ebatzen da, iru idazten da, panpox Pampoix, Arantxagurta Bizkaia. Odutik ona, e, idazle Euskalduanak E, e, nazio eitute. Euskera, beste munduko literaturan parean jarri dute. Atxaga, Sarri, Lertxundi, Urtevizkaia, Sazerri Vitoria, Iturralde, Kano, Amexar Zaiuz, deno karri eiten. Nazio gintzan lanian. Serezanik, musikariak ez, Kortatu, Ito, Izerzainak, Etinkarnatus, Laboa, Lete, Euskeras kantatzen. Idazleak eta musikariak espaino leskantatu izango balute diru gehiago izango duztuten, ospe gehiago, eta bere e karrera personala askoz emankorrago izango zen. Ez, gelditu die euskera, mm. nazio gintzea hitzen. Eta, berriz, berrogei urte baitan, e politika edoan non itendien legeak, akordioak, non herriak e egiteratzen diea, zer dugu osergutzi lizkar batean e, bi alderdi abertzaleak eskerretik eta eskumatikan enborroka esaini guztien e, e, poetak esan zigun bezala elkarjo e, eta ohi ez da nazio bate diteko editzeko bertako jendea herri kideak abertzaleok zer dugu elkarlanian aritzen Ez ez ez dago zeretik. Nik bada garaia mendizaleok ideaso musikariak bezala politikariak ere batera lan egiteko eta egia uzko eztatukintzan lania lanseo barkatuko duzuen spit txikiago. Ez dago zer barkaturik, ez dago hasu zer barkaturik Felipe. Banungo go 80 urte ondoren. Horrelako zerbait. E, euskal berretitik Bai, berrogei urte, egun historikoa da gaurko egune, ziritzi zirilako euskaldunak lendabiziko aldiz, eberesteko tontorrera, tarigara espeizio kide izan ziren Martin Zabaletarekin eta Felipe Uriarterekin izketan, eta gaizki ez Felipe Martín, gogoratuko bagenitu, zera e, espeizio kide izan ziren guztien izenak, Omeraldi itikimodura, modura. E, kide izan zinen, Juan Ramon Arrue, Xabier Erro, Ricardo Gallardo, Javier Garaiua, Emilio Hernando, Juan Ignacio Lorente, Kike de Pablo, Ángel Rosen, Luis María Sainz de Ola Zagoitia, Petsu, Jose Urbieta Takolo, Felipe Uriarte, eta Martin Zabaleta, ez da? Olira. Bai, ustez, bai? Etzai guinio bai. arrastu ez? E, Baina, bueno, ustezet. Bai. bai. Eta, eta bueno, en, en gaur hemen, bai, Martin, eta bai, bai, bai, bai, haien izenian eta eta esan, ba, eh, esartzeko gaizkiztanak eta gogoan ukitzeko ondozanak. Eta bai, aiek, ba, etalde bat ginen, eta bai, irubitan malauan eta bailarrogean, eta haiek gogoan ditugu noski, nola ez? Mm. Eta batzuk joan dira ezta? da? Bai, ala, ala. E, or, tesio, Ricardo, da. Hor, Juan tisiko, pues, Ricardo, eta Kolon, Emilio, Eta, Xabi R. R. Baiz, da? Xabi R. R. Buen azkena, erogu izan da gorra, oso, daguna nuen, bizi, bizi izan dubea alkerrekin, ez naizke urteak, ja anai hau bezala, eta pena hundia. Mm. Ez da, au da, bizi ja ala data. Ba, eh? ko du mm. eh, Martina aitortu izan duzu eh, zuretzat gehigizkoa izen gehigizkoa izan zela ondoren etorri zen guztia eh, zebrereziki. Bueno, Zaureta Martin Zabetan mito bat zen Euskal Herrian gara igartan. Eh, bai, ni ezaua eh, ateratzea jendean aurrea, ez zai gustatzen bate hitz eh, egitea pues, gauza egz eta itakit, eh, bueno, eh, jendea pues, hartu zuun, gogo hondiakin jarraituzun gure espedizua oso bertatikan, eta poza handi eman zunez Euskal Herrian, pues, guk Eberesten tontorrean zikurri pues, nahartzea, eta gure nortasun hori erakustea ez. Eta, e, bueno, posten haiz, horregatikak jendea postu genula garaietan eta Ma, nik uste jendia gelditzu zaiola, expedizioa oso bihotxen, oso ondo sartu da, eta or, asko goratzen dira expedizio ondaz. Baina zuretzat behar badak, gero e, komunikabideok eta presio ondia ingen izun, edo zentitu zenuen emendik alde egiteko beharra lasaiago bizitzeko, eta behar iez yes, moduko bat izan da estatu batutara joatea? Ez du maite. E, <laughs> e, gazoietaz, e, nahi du nire munduen bizi eta nek nekixa eta ez da bestek. Nera launarekin bai itzaingo du. E, alkarrizketak pues ardu e, ardu bat aurri ondola o bazkari batean baino hortiken aurrea ez daukate zer zate, ez, ez, ez dut ez dut naheite. Felipe ez taite se gallur dauka su pegizko zaizu egiteko. Orenik gauza asko. Gainera protesi horri etekinatera bertzaio. <laughs> bai. Ate barka bai. Bini bueno. Gai gugita masai urte eta badie, badie urte batzu bizkarrean. Bueno, e, mendian e, zea intenzion diri gabe, mendian jarraitu. E, al badin bada, zein mila batea jutea ere, bueno, guztua ingunuke protesioa esatetuzun bezala, frogatzeko ea ainona denik, eta bestela, ba, bueno, ba, e, jarraitu mendian beti. Ezkia zen, e, familiaekin, lagunekin, eta e, mendian hoitu e, egea, eta hoi gauza dara da, naturare, naturari beti itzultzea naturari neotia oso gauza dara da. Han e, ba, guapo gea, askarra guiten gea, e, jatorra guak, eta beti mendiak, beti naturak beti gauzak onak ematen dugu. Asik, hor jarritu, berko? Duela gutxi itzen genuen urmuga mendizia arkaldia zere, mendizia arkaldi musikatua, Felipe, gudan egiteko asmoa duzuena, horrekin ere bazabeltza bete-betean. Zug, Martin, e, ze proeitu duzu orain eskuartean? E, e, kusi, berko, du, hau, lola gelditzean, e, ez da hoi, joa jote, goen. <laughs> e... e, e, e E, Baina hemen gabiltza, emengo mendietan, hemen, hemen, go, hemen, dietan, hemen e, pixka bat errespetatu behar dugu eskalada pues, e, zuntu hori, porque e, hospitalen pues, bildurra daude, pues, es, digun, a, pues, lange llegu pues, hacienden bat eukitzen bat dugu, hola, eta orduan, errespetua, errespetua e, e, badugu hortaz. Ta, bueno, baino, laisterasik guguen hemen arrokan behar dutzen, da ego geroa ikusiko Ez dakit zer ehingo duten. Ikusiko du. Mm -hmm. Ospakezun txikire bate ehingo gaur berrogei urte direlako. Zorai berezi ehingo duzu. ez eh, dakit perro bigor tenga antikan ez es, ez eh, dakit. Hori, hortaz. Ez mm. ez es, nago ez daugate zer buruan mm -hmm. oraingo ez. Hor panzatzen, e, e, bueno, hain itzan ola pensatzen bizkabat, pues e, Himalaiako zeharketa ikia, pues eki aldetikan bendabala ola, pues Nepal pasa batetibestea, hor, e, ja goiko aldean, Tibetako fronteran inguruan, hori da nere ametza, eta hor daukako hori or, eiteko, Da bueno, que o beste naiko nuke beste kueta bat egitea, pues or asko gustora gelditu nitzan da, nain dan berri dorra mm hautatia. -hmm bora bueno, munduko sortariko eta nopaisegun martin eta Felipe Bioi zuen etorkizuneko proiektuietarako gurea gaurkoa izan da aldi xume bat txiki bat eskin nahi izan dizueguna orain dela 40 urte euskaldunak lortu zenutelerako Everestera igotzea jendari esango diogu e, gogoraraziko diogu badaukala Felipek idatzita liburu bat e, gai honetan gehiago sakondonei badute euskaldunak Everest mendian buru ilun lurruntzoa izeneko liburua Felipek idatzi zuena handik itsuri eta gutxira badago pelikula bat ere agur Everest izeneko Fernando Larruqueta eta Joanazio Lorentek keindakoa eta komiki bat ere badago Ramon Ola Sagastiren testua dituena eta Cesar Lagunoren ilustrazioak dituena. Ba Felipe Uriarte ta Martin Zabaleta esker, duela berrogi urteko lorpenura nola sentitzen duzuen eta nola horitzen duzuen kontatzagarik hemen Euskaderratian. Miliesker sui Besarka da eta indarra buruan dago, ez ta? Keu arte Agur, bai. oh. agur ta bueno, eh, Ez daix, hemen dikan 40 urte ikusi, ordun itzengo debo hemen berriro. Elena go hemen urtera edo itzengo dugu berrez ere. Ez, 40 urtera. A, <risa> jo <risa> bikote eskarik asko sorionak. Ale, agur. Adiorik es Martin. Ale, ba, agur Felipe. <risa> <risa> agur.